Вже коли один схопив за ноги, а три валили в плечі, він упав. Тоді накинулись і задушили його. Через два дні Дар'я Олександрівна біля хати почула розмову чоловіка і жінки, що проходили мимо. Наш сусіда, Калічка, пропав, міркує чоловік. Не інакше, як до родичів пішов, там і пропав. Куди б же ще, сказала жінка. І я так думаю. Порізали нам м'ясо. Заманили і порізали. Дар'я Олександрівна застигла, налякана. Уявляє, як того каліку різано, ніби тут в сінях було. Крик і противлення. Аж темна неміч напала від згадки. І дивно. Як люди певну правду знаходять і здогадуються. Ніхто ж не бачив, куди покликано каліку, і де пропав, а знають люди. Докладно знають, що сталося, ніби ясновидці. А можливо опинився хто-небудь поблизу як свідок, або один з тих божевільців чутку виніс. Доїдали собачатину, присмажуючи повторно і присолюючи. Остагидла, від неї всіх нудить. Одного дня хлопець брав торбу, намірившись піти в ліс. Глядись, валить мати, ні до кого не заходь, хоч нехай як припрошують і заманливо ніжу показують. Ні, крім лісу ніде не буду. І там обережно ходи, бо ловлять. Ходи, де живих нема. І не приставай ні до кого. Андрій, гостро попереджений від матері, взяв торбу і пішов у ліс, що починався ген за греблею. Де... Гурти людей вештаються, там не страшно. При нападі треба кричати, і сусіди оборонять. Минувши байрак, хлопець поглядає на високі сосни, що на їхніх верхів'ях лалеки помостили гнізда. Не добратися туди, бо високо, здається, аж під хмарою, а стовбури без гілок і сочків. Полянами люди проходили в різних напрямках, шукаючи їстівного. З'явився чолов'яга запалий скронями й і оброслий, як сірий ведмідь. До ноги прив'язав собі один кінець вірьовки, яку потім обмотав навкруг стовбура. Взявши в руки другий кінець її і хитро діючи погнав угору. Скоро добрався до гнізда. Другий мав саморобні кліщі з заліза, великі, як для ремонту телеграфної лінії. Вибрав ще більшу сосну і, чіпляючись кліщами, прив'язаними до чобіт, Виліз на верхів'я. Там почав хазяйнувати. Андрійко позаздрив їм і відійшов на бічні доріжки, де хлопці вже не спорили в кубках старого листя, переворушували, виглядаючи живих створінь. Він теж почав перегортати, захоплений, відійшов далеко в хащі. Помітив біля коріння кущів здоровенного їжака і на мить заціпанів з несподіванки. Коли ж потягнувся, то плигнув і накрив його мішком. Зразу ж поніс додому з добич. Мати раділа. Буде страва. Це чисте м'ясо. Який колючий, промовила Оленка, повівши долоною порудих і трішки сивастих голках. Мати обпатрала їжака, ніби порося. На полум'ї колючки його обгоріли і шкірка взялася з коринкою. Спеченого, подано на стіл, і порізано шматочками, гіли солячи. Хоч хлібного не було, але посолене м'ясо і так всім сподобалося. Оленка досі й мовчазна хвалила. смачний їжак. І мати тішилась, бачачи, що доня охоче їсть, і сама теж хвалила починину. Жадібно їли всі, бравши тремтячими руками, вже тільки бліді і приречені привиди замість людських істот. Потяг став на глухій станції коло перелізків, і враз пройшла чутка. Довідки перевіряють. Недалеко від дверей будинку на пероні збився натовп під вартою. Самі селяни з торбами. Від потяга весь час приганяють народ. Почалася втеча, хто куди. Спершу вартові переслідували, а потім відстали. Бо надто багато збігців між кущами і деревами. Можливо, хотіли вартові схопити хоч невелику частину і показати, як справно стережуть.